A gyógyszerész, az ápolónő és az orvos. A gyóírtó doboza új gondolatsort indított el bennem. Ez volt az első határozottan gyanús körülmény, amely az utamba került. Charles érdeklődése, az öreg kertés nyilvánvaló meglepetése, amikor a dobozt majdnem üresen találta, mindez láthatólag egy irányba mutatott. Poáró azonban nem osztozott izgatottságomban. Még ha elvitt is valaki a gyomírtómból, semmi sem bizonyítja, hogy Charles volt az Hastings. De hiszen ő beszélt róla az öreggel. Nem a legokosabb eljárás, ha csak ugyan akart volna a szerből. De mondja csak barátom, mi az első és legegyszerűbb méreg, ami az eszébe jut, ha rá kell vágni a választ? Arzi. Az bizony. Megérti tehát, miért hallgatott el Charles a strihin szó előtt? Azt akarta mondani arzént a levesbe, de még idejébe megfékezte magát. – Ugyan miért? – Én is ezt kérdezem, Hastings. – Miért? – Erre a kérdésre kerestem a választ, azért mentem ki a kertbe, ezért néztem meg, milyen gyomírtót használnak. – És megtalálta a választ? – Megtaláltam, Hastings. – Úgy látom, rosszul állt csász ingattam a fejem. Az imént ellennel hosszasan elbeszélgetett az öreg hölgy betegségéről. Mit gondol, a tünetek megegyeznek az arzim mérkezés szimptomáival? A betegség nem annyira mérkezésre vallott, barátom, hanem máj bajra. Lehetetlen, hogy természetes halállal halt volna meg poáró, Kiáltottam fel. Így gyilkosság történt. Ó oh, úgy látszik, szerepet cseréltünk, barátom és további szó nélkül befordult a gyógyszertárba. Hosszasan elcsevegett a patikussal állítólagos gyomorbántalomairól, majd vett egy dobozka emésztés serkentő pirulát. Miközben a gyógyszerész becsomagolta az orvosságot, poáró a polcon sorakozó tarkabarka dobozokat nézegette, s figyelmét felkeltette a Long Barrow féle májkapszula. – Kiváló készítmény, uram! – bólogatott a gyógyszerész. Középkorú férfi volt, és látszott szívesen elcseveg a vevőkkel. Ön is meg lesz elégedve vele. Parancsol egy dobozzal? Emlékszem, Arandel kisasszony is szerette, Emily Arandel. Valóban, uram, a zöld lombvillából. Kitűnő idős hölgy volt, régi világbeli dáma. Sokszor járt itt. Sokféle orvosságot szedett? Voltak éppen? Nem. Kevesebbet, mint általában a korabeli hölgyek. A társalkodó női ellenben, Miss Lapson, aki a vagyonát örökölte, <gül> ő annál nagyobb híve volt mindenféle tablettának, keveréknek, kanalas orvoságnak. Mindig szívesen elidőzött itt, nézegette a kínálatot. A is kisasszony rendszeresen szedte a májkapszulát. Igen, úgy három hónapig, közvetlenül a halála előtti időben. Egyik rokona, a doktor ugye járt itt és elkészített egy keveréket. Hogy ne? Igen, a görög úr, aki Arendel kisasszony unoka hugát vette feleségül. Igen, igen, roppant érdekes, szokatlan keverék volt. Mrs. az is vásárolt önnél? Nézzük csak. Ó, igen, egyszer altatót vett. Klorát, már emlékszem. A recepten előírtad a kétszeresét kérte. Mindig kisikényes a helyzetünk, ha altatóról van szó. Az orvos általában nem ír fel egyszerre nagyobb dózist. Kinek a receptje volt? A férjéé volt, azt hiszem. Ó, természetesen minden a legnagyobb rendben volt, de ugye az ember nem lehet eléggé jóvatos. Bennünket még szigorúbban kötnek az előírások, mint az orvosokat. Poháró végül úgy határozott, megpróbálkozik a Langbaró féle A Szolgálatára, uram, milyen csomagolásba adhatok? 25-öst, 50 es 100 -est. Nagy bani csomagolásban olcsóbb, de talán kezdetnek az ötvenes-t ajánlhatom. Arandel kisasszony is azt vásárolta. Nyolc siling hat penni. Poirot megvette az ötvenes csomagolást. Fizetett, majd távoztunk. Missis Tenios tehát altatót vett. Kiáltottam föl, mi kint voltunk az utcán. Ha túladagolják, az ilyesmi halálos is lehet, igaz? Még hozzá könnyen. Gondolja, hogy Arandel kisasszonynál Eszembe jutottak Miss Lapson szavai. Ha a férje azt mondaná, gyilkoljon meg valakit, azt is megtenni. Hoárul a fejét rázta. A klorál az érzéstelenítő és altatószer. Fájdalom csillapítónak is alkalmazzák. Szedése szokássá válhat. Gondolja, hogy Mrs. Osznál ez az utóbbi az eset? Nem hiszem, de a dolog különös. – Tudnék rá egy bizonyos magyarázatot, de az azt jelenteni... – félbeszakította magát, és az órájára nézett. – Menjünk, keressük föl Karaters nővért. Poáró ismét új szerepbe lépett fel, és újabb kitalált rokonnal ruházta fel magát. Ezúttal koros édesanyja mellé keresett szakképzett ápolónőt. – bár, megérti nővér, az édesanyámmal nem könnyű. Volt már mellette nem egy kitűnő ápolónő. Fiatalok, ügyesek. De épp a fiatalságuk miatt nem feleltek meg. Édesanyám nem kedveli a fiatal nőket. Sértegette mindet. Boromba volt és állandóan elégedetlen. Azon kívül eskütt a friss levegőnek. Harcolni kellett, ha valamelyik kis nővér ki akarta nyitni az ablakot. Nagyon nehéz, nagyon nehéz, sóhajtott gyászosan. Tudom én bólintott megértően nővér. Bizony, némelyik kedves beteg ugyancsak próbára teszi az ápolónő türelmét. Nagy-nagy tapintatra van szükség. Nem szabad a beteget idegesíteni. Jobb, ha enged neki az ember. Mihez megérzi, hogy nem előttetjük rá dolgokat, olyan lesz akár a kezes bárány. – Ó, látom már, hogy ön kiválóan megfelelne. – Ért az idős hölgyekhez. – Hát, akad bizony dolgom jó néhányal nevetett a nővér. Türelemmel és jó jóformán mindent el lehet érni náluk. Ugyebár, Aranda, a randál kisasszonyt is ő Ő sem lehetett éppenséggel könnyűbeteg. Hát azt éppen nem mondanám. Erős akaratú hölgy volt, de nem volt vele nehéz dolgom. Persze nem voltam mellette sokáig. A negyedik napon meghalt. Épp tegnap találkoztam az unokahugával, Mr. Eza a randellel. Bizonyára ismerte. Hogy ne többször is láttam. A nagynénje halála után lejött, és itt volt a temetésem. Előzőleg is találkoztam vele, amikor lent járt a nénjénél. Csinos lány. Sajnálom szegény, mondta Poháró. Közöttünk szólva, ha jolt előre bizalmasan. A nagynénje végrendelete nagy csapás volt a számára. Bizonyára, bólogatott a nővér. Tudom, nagy feltűnést kellett a dolog. Annyi mindent beszéltek. El se tudom képzelni, mi arra az idős hölgyet, hogy kitagadja a családját. Roppant különös. Valóban különös. Egyet értek önnel. Persze mindenki azt mondja, hogy nyilván volt valami mögötte. Van valami elgondolása, hogy mi lehetett? Arandel kisasszony nem említett semmit. Nem, nekem legalábbis. És másnak? Nos, alig, hanem említhetett valamit Miszlávszonnak, mert hallottam, amikor Miszlávszon azt mondta, igen drágám, csak hogy az ügyvédnél van. Arandel kisasszony pedig azt felelte. Biztosan tudom, hogy lent van a fiókban. Amire miszlávszon azt felelte, nem drágám, elküldtem Mr. Párvisnek. Nem emlékszik? Akkor a betegemre megint rájött a rosszul lét, és miszlávszon kiment, míg én elláttam. De azóta is gyakran gondoltam rá, vajon nem a végrendelőtről beszéltek-e. Mert ha igen, akkor Arandel kisasszony alig, ha nem gondban volt, és meg akarta változtatni. De azután már olyan rosszul volt szegény, hogy nem is tudott összefüggően gondolkodni. Miss Larson is részt vett a beteg ápolásba? kérdezte Poero. Jaj, dehogy, nem volt jó a semmire. Folyton csak sopánkodott, csak idegesítette a beteget. Tehát ön egyedül ápolta? Minden tiszteletem az önénővér. nővér. A szobalány, hogy is hívják? Ellen segített. Ketten egész jó elboldogultunk a beteggel. Úgy volt, hogy Greninger doktor pénteken küld éjszakai ápolónőt, de Aranda, a kisasszony addigra meghalt. Miss Lapson bizonyára segítkezett a beteg kosztjának elkészítésébe. Hmm, nem csinálta semmit. Nem is igen kellett, hisz nem evett szegény. Ami kellett, magam elvégeztem. Miss Larson meg csak szaladgált, fel alá, sírt rít, és mindenkinek útjába volt. Látom, nincs valami nagy véleményen róla, mosolygott Poaró. Nem tartom nagyra ezeket a társalkodónőket. Szakképzetlenek, műkedvelők, de rendszerint az megy el társalkodónőnek, aki másra nem jó. Ön szerint Miss Larson nagyon ragaszkodott a szonyhoz. kisasszonyhoz. Na, úgy látszott, Szörnyen elkeseredett, és egészen kikert magából, amikor az öreg hölgy meghalt. Jobban a szívére vette, mint a rokonai, mondhatom. Akkor bizonyára tudta a kisasszony, mit csinál, mikor a vagyona felül így rendelkezett. É, igen, eszes öreg hölgy volt, mondta az ápolónő. Nem igen, volt, amiről ne tudott volna. Emlegette Bobot a kutyáját? Fura, hogy ezt kérdi. Beszélt róla, bizony sokat. Amikor már nem volt magánál szegény. Lázálmába emlegetett valamit a kutya labdájáról, meg arról, amikor ő leesett a lépcsőn. Helyes kutya volt az abó. Szegény, nagyon megviselte az úrnője halála. Csodálatos, hogy milyen okos egy ilyen állat. Már-már emberi, hát nem? Ezután a fenkört kijelentés után elbúcsúztunk és távoztunk. A gyögyfogadóba elfogyasztottunk gyöge vacsoránkat, utána pedig meglepetésbe volt részünk. Az úgynevezett bárban üldögértünk, ahol rajtunk kívül nem volt más vendég. Amikor hirtelen meghallottam, hogy poáró nevét említik odakint. Hol van? Odabell? Jó van, megtalálom. Szólt egy férfi hang, az ajtó felpattant, és Dr. Greninger csörtetett be, kivörösödve, bozontos szemöldöke alól fenyegető pillantásokat lövelve barátomra. Szóval itt van. Nos, monsieur Hercule Poirot, mi az ördögöt akar azzal, hogy beállít hozzám és előad egy rakás hazugságot? Drága doktor, kezdte legmézesebb hangen Poirot, ne engedjen meg, hogy megmagyarázzam. Engedjen meg, az ördögbe is, megkövetelem. Maga detektív nem más, fűrkésző szimatoló detektív. Van képe eljönni hozzám és telebeszélni a fejemet mindenféle samársággal a vén Arandel tábornok életrajzáról? De én is nagy szamár vagyok, hogy bedőlök a hazugságainak. Kitől tudta meg, hogy ki vagyok? kérdezte poáró. Hogy kitől? Pivadi kisasszonytól. Ő vezzeg átlátott a szitán. Na, uram, most pedig halljuk a magyarázatot. A magyarázat roppant egyszerű. Gyilkossági kísérlet. Mit beszél? Arandel kisasszony leesett a lépcsőn ugyabár, kérdezte nyugodtan poáró. Röviddel a halála előtt, igaz? Igen, na és megcsúszott annak a nyomorút kutyának a labdájában. Nem így történt, ám doktor, rázta a fejét poáró. A lépcső fölött kifeszítettek egy fonalat, hogy megbotoljon benne. Doktor grénningser rámerett. Akkor miért nem szólt nekem róla? Tudakolta. Egyetlen árva szót sem. Ez talán érthető, ha a fonalat a család egyik tagja feszítette ki. Hm, értem. Dr. Raininger kutató pillantást vetett poáróra aztán nehézkesen letelepedett. Nos, szólott. És maga hogyan keveredett bele az ügybe? Arandell kisasszony levelet írt nekem, roppant sürgető modorba, és feltétlen titoktartást kért. A levél sajnálatos módon elkésett. A doktor egyre komorabb arccal hallgatta végig barátom beszámolóját, a haragja azonban elpárolgott. Érthető tehát, fejezte be elbeszélését Poáró, hogy a helyzetem fölött épp kényes volt. Egy halotttól kaptam megbízást. Mind a mellett kötelességemnek éreztem, hogy amivel megbízott, teljesítsem. Dr. Renninger elgondolkodva volt a szemöldökét. – És nem is sejti, ki feszítette ki a fonalat a lépcső fölött? – kérdezte. – Bizonyítani nem tudom, de az elgondolásom megvan. – Csúnya, úgy? – mondta komoran Graninja. – Az. Érthető, hogy eleinte bizonytalan voltam a afelől. Volt-e vajon folytatása? – Hogyhogy. A jelek szerint Arandel kisasszony természetes halállal halt meg. De vajon egészen bizonyosak lehetünk-e ebben? Egyszer már az életére törtek. Honnan tudtatjuk, nem történt-e újabb, s ezúttal sikeres, gyilkossági kísérlet. Greninger elgondolkodva bólintott. Bocsásson meg a kérdésért, dr. Greninger, tökéletesen bizonyos abban, hogy Arandell kisasszony halála természetes okok következménye? Ma ugyanis bizonyos adatok birtokába jutottam. Poáról beszámolt az öreg kertészsel folytatott beszélgetéséről, Charles Arendellnek a gyomírtó iránti érdeklődéséről, meg arról, mennyire meglepte Angust, hogy a gyomírtó javarésze elfogyott. Greninger feszült figyelemmel hallgatta barátomat. Amikor befejezte elbeszélését, az orvos halkan megszólalt. Értem, mire gondol. Az arzénmérgezésnek számos esetét, mint heven gyomor, bélgyulladás diagnosztizálták, és ennek megfelelően állították ki a halotti bizonyítványt. Kivált kép, amikor a halálesetet nem kísértik gyanús körülmények. Az adott körülmények figyelembevételével tehát mi a véleménye? Kérdezte poháró. Mindent figyelembevéve? Szólalt meg egy-két percnyi tűnődés után az orvos. És teljesen elfogulatlanul az a véleményem, hogy Erendel kisasszony esetében a tünetek az arzénmérgezésnek semmiféle formájára nem utalnak. Meggyőződésem, hogy a halálok a sárgasággal járó heveny mágyulladás volt. Mint tudja, hosszú évekig kezeltem, és korábban is voltak olyan rohamai, mint amilyen most a halálához vezetett. Valamennyi körülmény ismeretébe is az a véleményem, Möszíjő Poáró. És ebbe Poáró is kénytelen volt belenyugodni. némi némiképp mentegetőzve, elővette a patikába beszerzett májkapszulat. A Randel kis kisasszony is szedte ezt, ugyebár? Lehetséges, hogy a szer káros hatással volt a szervezetére? Ártalmatlan vacak. Szeretett mindenfélét kipróbálni. Én meghagytam, hadd töltse a kedvé. Ön saját készítményű porokat is adott a betegének? kérdezte poáró. Igen, étkezés után egy enyhe más stimuláló szer. Abból akár egy dobozzal is beszedhetett volna. Nem ártott volna meg. A szeme megvillant. Én nem szoktam a betegeimet megmérgezni, Möszé Poáró. Majd mosolyogva kezet nyújtott, és elvonult. Poháró kicsomagolta az orvosságot, az átlátszó kapszulák háromnegyedikük meg voltak töltve sötét porral. Poáró kinyitotta az egyiket, szemügyre vette a tartalmát, még meg is kóstolta a nyelve hegyével. Elfintorodott. Csupa ártalmatlan csoda gyógyszer. Állapítottam meg, és ásítva hátra döltem székemen. Long féle és dr. Renninger pasztillái. Az arzén elmélet pedig dugába dőlt. A patikus, az ápolónő és az orvos véleménye ellenében is hiszi még poáró, hogy Aranda kisasszony kisasszonyt megmérgezté. Igen, Hastings, hiszem. Ső, bizonyos vagyok benne. De bizonyítani csak egyféleképpen lehet, ha a halottat kihantóják. Ez lesz a következő lépés? Nagyon-nagyon óvatosan léphetek csak, Monami. Miért? Mert félek az újabb tragédiától.